Četvrtko. Svibanje 1216. godine. Papa Inocent III. koji je na čelu katoličke crkve 18 godina, dolazi u posjet Peruđi. Cin mu je dogovoriti mir u sporu dviju moćnih trgovačkih gradova, Pize i Dženove. Inocentov plan jednostavan je. Ako pomiri te dvije moćne trgovačke sile, na raspolaganju će mu biti njihovo brodovlje. A kad bude imao njihovo brodovlje, moći će se ostvariti njegova žarka želja, da Jeruzalem konačno dođe pod kršćansku kontrolu. Godinu dana prije na četvrtom Lateranskom koncilu Inocent je pored važnih reformi koje su učvrstile papinu vlast na njemu pokrenuo novi, peti križarski pohod u svetu zemlju. Da bi kršćanske vojske došle do svete zemlje, trebale su brodovlje. Mir između Pize i Dženove trebao je osigurati brodove za križare. Ali nakon kratke bolesti, inocen treći je 16. srpnja umro u Peruđi. Dva dana nakon njegove smrti, za novog je papu izabran kardinal Čenčo Saveli, koji će uzeti ime Honorije treći. Saveli je 1188. postao glavni rizničar svete stolice, Papa Inocent III. učinio ga je kardinalom. Novi papa nije namjeravao odustati od Inocentovih planova za križarski pohod. Odmah po izboru on je pisao kralju Jeruzalemskog kraljevstva, Ivonu Brijemskom, da križari przo dolaze u svetu zemlju. Steven Runciman u trećem tomu svoje povijesti križarskih ratova piše. Ivan je postajao sve tjeskobniji jer je njegovo primjerje sa sultanom Al Adilom istjecalo sljedeće godine. Honor je također pisao i kraljevima Europe. Malo je njih odgovorilo. Na dalekom sjeveru kralj Ingi drugi od Norveške uzeo je križ, ali je umro sljedećeg proljeća. Kada se na kraju skandinavski pohodi pokrenuo, bile je to slabašna stvar. Kralj Andrija II. od Ugarske već je uzeo križ, ali ga je Inocent III. ispričao od ispunjavanja zavjeta zbog građanskog rata u njegovoj zemlji. Sada je Andrija pokazivao žar, ali imao je i drugi motiv. Njegova kraljica bila je nećaka preko svoje majke latinskog cara Henrika od Konstantinopola, koji nije imao djeca i on se nadao nasljedstvu. Ali kad je Henrik umro u lipnju 1216. njegov otac, Petar od Kurt Nea, izabran je za nasljednika. Žar kralja Andrije počeo se gasiti, ali barem je pristao pripremiti svoju vojsku za sljedeće ljeto. U donjem porajnju bio je dobar odziv na propovjedanje pohoda i papa se nadao velikoj floti frizijaca. Ali i tu su počela kašnjenja. Niti vijesti iz Palestine nisu bile ohrabrujuće. Žako Dvitrija, koji je nedavno poslan za biskupa Akres napucima da pohodi lokalne Latine, dao je ogorčan izvještaje o onome što je zatekao. Domaći kršćani mrzili su Latine i preferirali muslimansku vlast, dok su Latini vodili lijene, luksuzne i nemoralne živote i bili poput istočnjaka. Njihovo je svećenstvo bilo korumpirano, pohlepno i isklano intrigama. Samo su vojni redovi bili vrijedni pohvale. Nakon Saladinovog zauzimanja Jeruzalema 1187. godine, Jeruzalemsko kraljevstvo izgubilo je ne samo svoj glavni grad, već i znatan dio teritorija. U vrijeme dok su inocenti honorije spremali novi križarski pohod, teritorij tog kraljevstva sveo se na tanki pojas Kopna koji se protezao od Džafe na jugu do Beiruta na sjeveru. Glavni grad kraljevstva sada je bila Luka Akra. Većini stanovnika tog kraljevstva nije bilo do Novog rata. Saladin je umro 1193. Ni njegovi nasljednici nisu imali volje za novi rat. Ali papa Honorije nije namjeravao odustati. Papa Honorije III. nadao se da će se u ljeto 1217. godine velika križarska vojska otisnuti iz luka na Siciliji prema svetoj zemlji. Plan se nije ostvario. Kada su francuski vitezovi vojnici došli do juga Italije, njihov je broj bio manji od očekivanog, a i za tako maleni broj nije bilo brodova za prijevoz u kolovozu kralj Andrija II. čekao je u Splitu na brodove koji će njega i njegovu vojsku prevesti do Svete zemlje. Ona velika flota iz Frizije koja je prevozila vitezova i vojnike sa sjevera Europe iz Engleske prvo je stala u Portugalu gdje se dio iskrcao kako bi pomogao u zauzimanju muslimanske utvorde Al-Qasr. Danas je to al do Salo na ušću rijeke Sadu južno od Lisabona. I austrijski vojvoda Leopold VI. čekao je na prijevozu Splitu. Ciparski kralj, Hugh od Luzinjana, također je imao problema s prijevozom trupa. Tek u kasnu jesen 1217. dio križarskih vojski nekako je stigao do svete zemlje. Dan Jones u knjizi Križari piše. U jesen kralj Andrija II. od Ugarske, Leopold VI. i vojvoda od Austrije i 20 godišnji Hugh, kralj Cipra, posjetili su kao križari akru. Stigli su s fanferama. Na nesveću takav doček nije bio praćen uspjesima. Iako im nije nedostajalo trupa, trojica vođa koje je Olivera od Kelna usporedio s biblijska tri čarobnjaka, teško su nalazila svoju svrhu. U studenom i prosincu 1217. oni su poduzeli tri neuspješna pohoda na neprijateljski teritoriji. Jedan su iskoristili kao prigodu da izvide okupirana sveta mjesta, drugi kako bi pokrenuli bezuspješan napadan tvrđavu na planini Tabor i zadnji kako bi skupili hranu i pljačkali. Al-Adilu, sinu al-Muazama, emiru Damaska i de facto vladaru Palestine, nije bilo od interesa da se bori s križarima i brzo su i klima i teren pokazali ludost njihova manevriranja zimi. Marširanje je bilo teško i usporeno potrebom da se bolesni i nepokretni križari prevoze na devama ili mazgama. Vlažni, vjetroviti dani i hladne noći izazivali su ni smrti. Nije puno vremena prošlo i bolest je prohujala njihovim taborom, te je početkom 1218. Andrija od Ugarske objavio da napušta križarski pohod zbog bolesti. S Andrijom pohod je napustio ciparski kralj Hugh. Nekoliko dana nakon odlaska iz svete zemlje, Hugh je umro. Križarskoj vojsci nije preostalo ništa drugo nego da pomognu vitezovima templarima da sagrade veličanstvenu utvrdu nazvanu Zamak Hodočasnika. Kada je sagrađena, ta je utvrda samim svojim postojanjem neutralizirala muslimansku utvrdu na planini Tabor, koju su križari iz Europe bezuspješno pokušali zauzeti. Preostali križari imali su vremena za razmišljanje i odlučili su promijeniti ratni plan. Teku u proljeće 1218. godine križarskoj vojsci koja se nalazila u svetoj zemlji pridružila se i ona vojska koju su prevozili frizijski brodovi. Uskoro su stigle vijesti da će i francuska vojska koja je zastala na jugu Italije doći u svetu zemlju. Vitezovi sa sjevera Europe nisu namjeravali ponoviti grešku koju su napravili vitezovi i vojnici koji su došli s kraljevima Andrijom i Hughom, te vojvodom Leopoldom. Dan Jones piše. 24. svibnja 1218. na Uzašašće oni su razvili jedra i krenuli na ljug, ne prema nekoj od kršćanskih luka u Jeruzalemskoj kraljevini, već prema obali Egipta. Na ratnom vijeću Ivan Brienski, Leopold Austrijski, Oliver od Kelna i drugi odlučili su da je izravan napad na sveti grad nemoguć. Prema riječima Žaka od Vitrija, opsada Jeruzalema u ljeto je nemoguća zbog nedostatka vode. Ključ snage a jubida složili su se ne leži u teritoriju koji su držali u Palestini, već u njihovoj kontroli Egipta. Saraceni vuku svoju moć iz njega i zbog toga su u mogućnosti držati njegova bogatstva i našu zemlju, objasnjuje je Dvitrija. Za uzimanjem Egipta lako ćemo moći ponovno zauzeti cijelo Jeruzalemsko kraljevstvo. Plan je bio da se iskrcaju u delti Nila i zauzmu grad Damijetu. Plan da se napadne Egipat nije pao s neba. Već jedan od vođa trećeg križarskog pohoda, engleski kralj Richard Lavljeg Srca, savjetovao da se napadne Egipat kao središte muslimanske moći. O tom se savjetu raspravljalo i na Četvrtom Lateranskom koncilu. Plan je bio jednostavan. Za uzimanjem Egipta muslimanski vladari ostaju bez najbogatije zemlje i ne mogu više držati flotu u istočnom sredozemlju. Bez Egipta oni ne mogu obraniti Jeruzalem od napada križarske vojske, koja bi sada mogla udariti ne samo iz pravca Akre, već iz Deltenila. Damjeta je uz Aleksandriju i Kairo bila početkom 13. stoljeća najvažniji grad u Egiptu. U 12. stoljeću kurdski vojnik, najamnik po imenu Ajub, punim imenom Nadžum al-Din Ajub ibn Šadhi, stupio je u službu Turaka Selđuka koji su vladali Irakom i Sirijom. Ajub se uspinjao u službi i imenovan je za upravitelja Damaska. Zajedno s bratom Širkuhom zagospodario je Sirijom, a kada je 1173. Ajub umro, naslijedio ga je sin Saladin, koji je, nakon što je porazio šiitsku dinastiju Fatimida, proširio vlasti na Egipate. Ujedinjenjem Egipta i Sirije, Saladin je stvorio moćnu državu. Nakon toga krenuo je u napad na križare u svetoj zemlji. Saladinovi nasljednici, nazvani prema Ajubu Ajupidi, nastavi su vladati Egiptom i Sirijom. Damijeta je bila ključ njihove države, Dan Jones piš. Kada su križari stigli početkom lipnja, vidjeli su grad koji će biti teško zauzeti. Bio je zaštićen s jedne strane Nilom, s druge slanom lanom lagunom zvanom Mansala. Pristup kopnom podrazumijevao je svladavanje tri niza zidova, 10a i dubokog jarka. Usred rijeke na malenom otoku bio je toranj s lancem koji je kontrolirao pristup gradu preko vode. Oko njega krokodili su uživali u pličacima. Leže čekajući na ljude i konje i gutaju sve što njihovi zubi zgrabe, napisao je Žako Dvitrija. Kako bi izbjegli sve te opasnosti, brodovi su morali iskrcati trupe na prevlaci koja se protezila sa zapadne ovale rijeke s koje se mjeta mogla vidjeti preko vode i biti bombardirana iz daleka iz katapulta. Pomrćina mjeseca obilježila i njihov dolazak, što je Oliver iz na protumačio kao znak da Bog planira napustiti Saracen. I put do Damijete bio je težak. Jedino je Oliver iz Kelna, jedan od propovjednika koji je povukao veliki broj ljudi u peti križarski pohod, imao sreću da je bio na brodu koji je križare dopremio do Damijete za tri dana plovidbe. Drugi križari upali su u velike oluje u istočnom sredozemlju. Neki su se nasukali, neki potopili, a nemalen broj odbačen je daleko na otvoreno more i trebalo im je mjesec dana da dođu do Damijete. Nakon tog teškog puta čekala ih je... Teško Križari su se okupili pod Damijetom u ljeto 1218. godine. Za svog zapovjednika odabrali su kralja Jeruzalemskog kraljevstva Ivana Brijenskog. Vojni inženjerci sagradili su ploveću kulu za napad na ključnu točku obrane Damijete, toranj s protubrodskim lancem. Dan Jones piše. Dva broda povezana su zajedno i opremljena na jarbolima rotirajućim pokretnim mostovima. 24. kolovoza usred žestokih borbi tuče od grčke vatre i groznih uvjeta na rijeci, koja je bila na vrhuncu svojih redovitih ljetnih poplava, odabrana skupina Nijemaca, austrijanaca i Frizijaca polako je približavala taj opsadni stroj pokraj tornja s i spuštala most kako bi napadačku skupinu poslala u Toranj. Jedan frizijac, prisjetio se kasnije Oliver, jurišao je na stražu Tornja Vitlajevićim mlatilom koje se obično koristi za vršenje žita. On je hrabro mlatio nadesno i naljevo, srušio nekog čovjeka koji je držao sultanovu zastavu boje šafrana i oteo mu je. Kako bilo, Toran je pao, lanas je spušten i križarski brodovi jurnuli su u rijeku te počeli prenositi ljude i streljivo na nove položaje, postavljene odmah pored zidova da mijete. Tjedan dana nakon pada kule slancima još su bolje vijesti stigle u križarski tabor. 31. kolovoza, dok je putovao iz Sirije prema Egiptu kako bi pomogao u obrani Damijete, umro je sultan Al-Adil. Križarima se činilo da bi peti po redu križarski pohod mogao uspjeti. I odlasci okrunjenih glava iz svete zemlje i poteškoće u dolasku i loše ratovanje u sveto zemlji, sve je sada to bilo iza njih. Kako to piše Dan Jones, Činilo se da su se zvijezde povodno složile za peti križarski pohod. Govori doktor Hrvoje Gračanin, socijika za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sam Andrija II. je nešto malo kasnio, Dakle, zajedno su stigli Njemci i Ugri do Splita. Međutim, Leopold Austrijski je odmah krenuo iz Splita dalje. Andrija se još malo morao zadržati dakle dok su oni pristizali svi to je još bilo tijekom ljeta i rane jeseni 1217. godine pa sve zapravo do kraja te do početka 1218. godine nije postojala dostatna snaga da se pokrene takva vojna u međuvremenu su evo poneprije što njemci što ugri onda djelovali lokalno da kako i uz pomoć samih Franaka iz Jeruzalemskog kraljestva, napadali su pone jedno utvrđenje koje je bio dao još učvrstiti Aladil na brdu taboru, međutim, ta dva napada su se pokazala neuspješnim, a sami Ugri također nisu puno toga učinili prepadima po Palestini, međutim, to je jasno dalo na znanje da postoji i volja i želja za obračunom a na posljetku kada su pristigli ostali križari moglo se krenuti u pravi pohod. Tada se do duše dogodila velika promjena zato što na početku 1918. u siječnju Andrea II. odlučio otići. Točni razlazi nisu poznati. Naklonjeni izvori govore da se kralj bojao da će ga otrovati pa da je zato otišao. Nesklonni izvori između ostaloga Oliver Paderbornski, dakle koji je bio vođa toga njemačkog kontingenta kralja, optuže za kukavištvo i za izdaju praktički i to onda slijede i drugi izvori koji pone potječu stoga toga njemačkog područja. Ne možemo znati točno što se dogodilo, niti ćemo vjerojatno ikada saznati se obzirom na dostupne izvore kako god bilo, Andrija drugi je prosudio da njegov ostanak više nije ključan, da treba sačuvati vlastite pozicije. Bio je nešto i bolestan, možda je i to onda utjecalo na tučinicu. Odlučio se vratiti kopnenim putem i sklopiti vrlo povoljne ugovore, pogotovo recimo s Nicijskim carstvom. Nakon svega toga i dalje sebe u Ugarskoj proklamirao kao uspješnog križara i to jako dobro održavaju mađarski, ugarski izvori iz kasnijega razdoblja koji ga hvale, da duše ne samo oni bilo je nekih drugih taljanskih i nešto francuskih izvora koji su mu također bili nakloni. Nije se pokazao osobito uspješnim, ali ipak izvori se čak i oni kojim nisu skloni više među recima slažu da se i trudio. Dakle, Pokazivao je i volju i želju kao pravi srednjevjekovni vitez i to u nekim stvarima bi se moglo reći čak je bilo i sasvim dovoljno. Pod onom modernom olimpijskom devizom nije važno pobjeriti, važno je sudjelovati. Prvi križarski pohod pokrenuo je papa Urban II. Za njega se moglo reći da je bio ključna osoba za pokretanje križarskog pohoda. Ali reći tko je bio zapovjednik tog pohoda nemoguće je. Niz moćnih plemića i zapadne Europe natjecao se za mjesto prvog među križarima. To je dovalo do toga da je prvi pohod vođen od onoga što John Franz u knjizi Zapadnjačko ratovanje u doba križarskih pohoda naziva komitet prinčeva. Samo u iznimno teškim situacijama vojskama prvog pohoda zapovjedao je jedan zapovjednik. A i to nije dugo trajalo. Opsada i zauzimanje Antiohije 1998. skoro su doveli do međusobnog sukoba. Jeruzalem su zapravo opsjedale dvije križarske vojske pod zapovjedništvom dva moćna plemića. U drugom križarskom pohodu njemački kralj Konrad III. i francuski kralj Louis VII. nikako nisu mogli surađivati. Treći križarski pohod kasnio je jer su u sukobu bili engleski kralj Rikard Lavljeg Srca i francuski kralj Filip August. Kada su se i otisnuli na pohod, dva kralja nisu mogla surađivati i na kraju je francuski kralj napustio pohod. U trećem pohodu nominalno je zapovjedao Bonifacije Monferatski, ali on se morao dogovarati prije svega sa Baldvinom Frandijskim i posebno sa venecijancima. Na kraju će mletački dužd Enrico Dandolo postati de facto vođa tog pohoda. Peti grižarski pohod patio je od nestalnosti. Njegove vođe dolazile su i odlazile. Na kraju je vođa pohoda postao papin legat Pelagije. Njega ovako opisuje Steven Ranciman. Kardinal Pelagije i njegova pratnja stigli su u kršćanski tabor sredinom rujna 1218. Pelagije je bio Španjolac, čovjek velike marljivosti i administrativnog iskustva, ali jedinstveno lišen takta. Već je bio uposlen u rješavanje pitanja grčkih crkvi u Latinskom carstvu u Konstantinopolu i samo je uspio grčke crkve učiniti još neprijateljskim prema Rimu. Njegov dolazak u Damijetu odmah je izazvao probleme. Ivan Brienski prihvaćen je za vođu pohoda. Njegovo vodstvo bilo je dovedeno u pitanje prijašnjih godina od kraljeva Ugarske i Cipra, ali jedan je otišao, drugi je bio mrtav. Pelagije je pak smatrao da je on kao legat i jedini zapovjednik. Pelagije neće primati zapovjedi od kralja Ivana, koji je na kraju kralj samo kroz svoju mrtvu suprugu. Ugarsko-hrvatski kralj Andrija II. vratio se kući iz križarskog pohoda 1218. godine. I prije nego što se križarska vojska otisnula na put prema Egiptu i Damijeti, pratio ga je Hugh kralj Cipra, koji umro na putu. U takvom odnosu snaga pelagije bio jači od kralja ivana. Dakle nakon odlaska Andrije II križari odlučuju aktivirati dolaskom i ostalih kontingenata. Pretpostavlja se da je ukupno zapravo sudjelovalo negdje oko 32 tisuće ratnika u tome pohodu važno je također naglasiti da nikad ih nije bilo toliko odjednom jer su mnogi pristizali pa su odlazili odprilike može se reći da prosječno vrijeme boravka križara, odnosno križarskih vođa u tome pohodu je bilo oko godinu dana nešto malo više dakle nije se uspjelo baš toliko prikupiti u isti mah četa, ali cijeli taj udar na damjetu zaista je imao dovoljno vojnika u datom trenutku da bude uspješen i Pohod protiv Damjete je pokrenut u Sibnju, 1218. godine. Tu je važnu ulogu imao već spomenuti jeruzeljanski kralj Ivan brienski ali službeno vođa cijele te vojne je bio papinski legat Pelagije, koji je onda imao i ključnu ulogu, ne toliko da kako u samim ratnim operacijama, ali u taktičko strateškom odlučivanju, pokazalo se ponekad i na ukupnu štetu, ne zato što bi to smišljeno učinio, nego su takve bile okolnosti. Sami križari su zaključili da je damjeta dobar izbor. Ta kontrola istočnog dijela Delte bi onda otvorilo i put unutrašnjost Egipta prema Kairu, dakle, prestolnici egipatskih Ayubida, a takav udarac bi zaista nanio veliku štetu. To ovako kada se kaže, možda nedovoljno oslikava i okolnosti u kakvima se nalazio i ajubitski vladar, dakle Al-Adil. Naime, uvijek je bio ova poteškoća. Dakle, to, je, to tako stoji, kao što se već vidjelo i nakon Saladinove smrti, da ima mnogo onih koji unutar samog roda, unutar same dinastije, pretendiraju na sultanski položaj. A čak i izvan toga kruga, dakle, svi oni moćnici muslimanski također su uvijek htjeli imati dio kolača. Ajubidi su vladali golemim područjem koje se protezalo od Egipta do Sirije i Sjeverne Mezopotamije. Godine 1183. Saladin je zavladao i dalekim Jemenom. Nakon njegove smrti, vlast nad tim golemim područjem podijeljena je među Saladinovim nasjednicima. I Ajubitska država postala je, kako to piše u enciklopediji Britanici u članku o Eubidima, decentralizirana polufeudalna obiteljska organizacija. Ali i takva država bila je moćan suparnik križara. Njezina oružana sila bila je prilagođena području u kojem dominiraju pustinje i polupustinje. U velikim bezvodnim prostorima Sjeverne Sirije, Golana, Galileje i pustinje između Gaze i Egipta, pješaštvo se teško moglo kretati. John France u knjizi Zapadnjačko ratovanje u doba križarskih pohoda 1000-1300 piše. Sastav islamskih vojski bio je vrlo različit od zapadnjačkih. Konjanici svih vrsta bili su dominantni, pješaštvo je igralo ograničenu ulogu. U islamskim vojskama uvijek su bili teško opremljeni konjanici, zaštićeni oklopom od pletene željezne žice ili pločica, a gulani, čiji su konji bili zaštićeni željeznim pločama, već su zabilježeni u prvom križarskom pohodu. Slične trupe bile su jezgra Fatimidske vojske. U stvari postojala je tendencija u islamskim vojskama da sve više i više koriste tešku konjicu i srednjoistočni gulan 12. stoljeća nije bio puno drukčiji od zapadnjačkog viteza. Ali stvarna očita razlika bila je što su islamske vojske koristile oblake lake konjice i strijelaca na konjima. Posljedica takvog sastava bila je i drukčija taktika od zapadnjačke. Puno se oslanjalo na zasjede, dijelom jer je i to bila očita taktika lake konjice. Stvarna razlika između istoka i zapada bila je u pristupu bici. Svugdje se odlučna bitka vodila izbliza i zapadnjačka tradicija bila je da se sve završi što je prije moguće. Na istoku, laka konjica brzim bi pokretom udarila zboka i razbila formacije. Još značajnije je bila taktička upotreba velikog broja strijelaca na konjima koji su ispadljivali strijelice jašući. Njihovi su lukovi imali domet od 50 do 80 metara, što im je omogućavalo da sudaljenosti ubiju ljude i konje. Strijelci su sami mogli odlučiti bitku ako bi neprijatelj izgubio prisebnost. Oni su mogli demoralizirati i rasporiti neprijateljski borbeni poredak, te tako otvoriti praznine u koje je mogla uletjeti teška konjica. Kada je Saladin srušio dinastiju Fatimida, on je i do čio bilo kakav utjecaj koji su Afrikanci imali na muslimansku vojsku. On se uglavnom oslanjao na svoje kurde i turke. Stalno je pod oružjem držao oko tisuću vojnika koji su bili njegova osobna straža. Ostale vojske podizale su se prema potrebi. Tu je vojska ajubida bila slična Križarskoj. Vladari Egipta i Sirije nisu dugo vremena mogli održati veliku vojsku pod oružjem i na bojištu. Ponekad to je značilo i da su spremni na paktiranje sa onom suprotnom kršćanskom stranom kako bi ostvarili svoje interese. Dakle, pozicija i samih uh, sultana nije bila idealna uh, u tom smislu. To se osobito vidjelo kada je novim sultanom postao Al-Kamil, dakle Al-Adilov uh, sin uh, i naši. Dakle, svi ti problemi se uh, nasljeduju. Uh, u tom prvom uh, udaru treba također reći da su važnu ulogu imali vojni, pod navodnicima stručnjaci, pogotovo za inženjerstvo, za pomorsko ratovanje. Eme, sam položaj Damijete je bio krajnje nezgodan, okružena močvarištem, vodom, tu su bili pješčeni sprudovi, dine, kanale, dakle zaista nije bilo jednostavno osvojiti taj grad kao ključnu stratešku točku za daljni proboj u Egipat. Prvi korak je bilo osvajanje jedne kule, kule s lancem, koja je zapravo onda štitila, taj lanac je zapravo štitio da se lađama prođe u unutrašnjost, dakle tim postojećim rječnim tokovima. Taj uspjeh, nakon i nešto neuspjelih udara, je bio velik šok i samim aerobidima, pot kraj kolovoza za tisuća su križari uspjeli osvojiti tu kulu tu utvrdu a već jedan dana kasni dakle do kraja kolovoza je i umro sam sultan aladil i onda ga je naslijedio alkan dakle to je bio velik šok ali je trebalo proći još puno vremena dok nisu križari uspjeli osvojiti Damijetu, uspjeli su osvojiti u studijenom 1219. A u vremenu se mnogo toga dogodilo, između ostaloga i ti dolasci i odlasci pojedinih križara. Nakon recimo osvojenja Damijete je i Leopold austrijski odlučio, ja sam svoje obavio, ja se sad mogu i vratiti. S druge strane, ipak su onda i dolazili neki novi križare privučeni ipak još uspješnim vojnim pohodom. Damijeta nije samo imala teško svojiv položaj. Ona je imala snažnu posadu i stanovnike koji su bili odlučni da ne dopuste križarima za uzimanje grada. Opsada se pretvorila u višemjesečno mučno ratovanje u kojemu su se izmjenjivali napadi i protunapadi, ratna lokalstva a križarski katapulti svaki su dan bombardirali grad. Kada bi vođe križara vidjela da je moral pao, kroz vojsku bi se nosio komadić svetog križa, na kojemu je navodno razapet Isus Krist, za koji se govorilo da je spašen nakon što je većina križa pala u ruke Saracena nakon poraza križara u bitci kod Hatina. Dan Jones piše. Branitelji su potopili brodove u Nil kako bi otežali plovidbu i sipali su grčku vatru na brodove koji su se približili gradskim vanjskim zidinama. Taboru križara opsada tijekom zime donijele oluje, poplave i bolesti koje su divljale, uključujući neku koja je izazivala truljenje desni i izbijanje odvratnih crnih čireva na nogama. Neki su odlutali i otišli kućama. Smijenili su ih novi križari iz Engleske, Francuske, Njemačke i Italije, iako među njima nije bio Friedrich Hohenstaufovac, koji je htio postati sveti rimski car. mučno ratovanje samo je pogoršano terenom na kojemu se smjestila damjeta. A jubitska vojska pokušavala je brodovima Nilom dovesti pojačanja koje su napadala križarski tabor. U studenom 1218. žestoki vjetar doveo do poplave koja potopila cijeli križarski tabor. Kada se voda povukla, u taboru je ostala gomila ribe. Oliver od Kelna napisao je da bi se tog dara svi rado odrekli. Velika epidemija koja je pogodila križarski tabor izazvala je simptome bolesti poput visoke temperature i kože koja crni. I ona je ubila šestinu križara. Ali križari nisu odustajali od opsade. Do te mjere su križari pritiskali muslimanske pozicije i prije nego što je Damjeta konačno pala, da je od samoga novoga sultana Al-Kamila, u toj situaciji u kojoj se našao, da kako imaći na umu, da je nije bio siguran u vlastitu poziciju, došla i vrlo povoljna mirovna ponuda. Dakle, on je podkre listopada 1219. godine obećao križarima da će, ako se povuku, vratiti Jeruzalem, Betlehem i Nazaret. To je nešto što je i bio svojvrstan cilj i ove kržarske vojne iako da kako konačen poraz muslimana odnosno egipatskih ajobida je bio u središtu. međutim Pelagije kao legat u tom vremenu da kako inocent treći više nije bio na životu, nego je honorije treći bio papa i Pelagije bio njegov legat je odbio takvu ponudu, i e sad to nije bio hir Pelagijev tu je postala i određena poteškoća sa već spomenutim Fridrikom II Sicilskim koji uzevši i sam križ, ali nikako da dođe, je nominalno zabranio da dok on ne dođe se ne smije sklapati niti sklopiti bilo kakav sporazum. Dakle, svi su ga čekali kao ozebli sunce, a Vlada nikako nije dolazio, a on bi bez sumnje, nesumnjivo bio glavni vođa toga jer je svojim autoritetom daleko nadmašivao bilo koga. Dakle, to je bila s jedne strane poteškoća, s druge strane je poteškoća bila ideološko-propagandne naravi u tom smislu da su sami križari sebe zarobili tom idejom. Dakle, to je bilo očekivanje da će im pristići u pomoć mnogoljudna kršćanska sila koja je trebala doći iz Indije, a ideja gdje bi bila ta Indija nije baš bila sasvim jasna u glavama samih križara, pa čak i onih najučenijih, ali taj kralj David, kršćanski kralj David, nasjednik tog famoznog prezbitera, Ivana je trebao na početku doći u pomoć. Kako god bilo i ta ideja koja se svako toliko opetovala dakle, tijekom 1218. i 1219. da im treba doći i kasnije da im treba doći u pomoć nova ta kršćanska uh, sila onda nekako je davala za pravo Pelagiju da odbije to jer zašto bi sad sklapali mir i pristajali na nešto što u biti nije uspunjenje svih ciljeva dakle dobili bi nešto ali ne bi do kraja porazili a jubide Isključili Egipat iz bilo kakve jednadžbe. A jubidi su se spremili za slučaj da moraju predati Jeruzalem križarima. 19. ožujka 1219. godine dana je zapovjed da se razore bedemi koji su okruživali Jeruzalem. Nakon toga zapovjed je dana da se razore utvrde koje su štitile Galileju, Toron, Safad i Banjas. Plan je bio jednostavan. Ako se križarima i predaju ključna mjesta oko Jeruzalema i sam grad, oni ih neće moći braniti. Rušenje zidina dovelo je do panike među muslimanskim stanovništvom. One u panici da će križari ući u grad počelo bježati preko rijeke Jordan. Fanatici su pokušali razrušiti crku svetog groba. Sultan je to zabranio. Zatražena je pomoć od kalifa u Bagdadu. On je obećao poslati veliku vojsku, ona se nije pojavila. Za to vrijeme kod Damijete trala je mučna opsada. Nakon ledene zime i proljeća došlo je žarko ljeto. Krčka vatra branitelja Damijete palila je opsadne sprave koji su križari opet iznova gradili. Sminjivali su se juriši i protujuriši. Grad je stalno bio bombardiran od križara. Nakon više od godinu dana opsade, križari su ipak zauzeli Damijetu. Dan Jones piše. Na kraju njihova upornost se isplatila. Nakon 18 mjeseci bombardiranja, napisao je kroničar Ibn al-Atir, preživjeli stanovnici nisu mogli izdržati jer ih je ostala nekolicina i hranu je bilo nemoguće naći. 5. studenoga 1219. ostavili su toranj nebranjen i izviđačka skupina križara to je primijetila. Postavili su ljestve na toranj i otvorili vrata kroz koje je u grad pojurio ostatak križarske vojske. Prizor koji ih je dočekao kada su ušli u damijetu bio je odvratan kao rijetko koji koji su do tada vidjeli. Godinu i pol oskudice i bombardiranja pretvorili su grad u smrdljivo, bolešću mučeno groblje napučeno kosturima i duhovima. Nekolicina Saracena koja je još bila živa bila je prezaposlena pokapanjem mnogih tijela koja su ležala na tlu, napisao je Žako Dvitrija. Smradi i zagađeni zrak bili su većini ljudi preteški za podnijeti, jedva da je bilo hrane. Samo prelijepi, ali nejestivi grumeni zlata i srebra, svilene tkanine i dragu ulji. Ipak, ako je bilo šoka, nije bilo sučuti. Nije prošlo dugo vremena i kršćanski lopovi, prije nego što je počelo službeno dijeljenje plijena, trčali su uokolu i uzimali što su mogli. Jednostavno, nakon što je damjeta pala, nastupilo je i suvjersno razdoblje zatišja, es jedne strane Al-Kamel je nastojao učiniti svoje pozicije što je uključivo i samoga Kajra. s druge strane križari su se nalazili pred jednostavnim izborom ili idu dalje ili ostaju u damjeti očekući muslimanski protuudar. Sama Damjeta iako je važna kao strateška točka je u biti koristila isključivo u tome općemu planu da se izvojiti pobjeda do kraja. Čak i prije nego što je Damjeta pala u svim onim okolnostima koje su se događali, bili su i drugi načini na koji su, evo, barem neki među križarima, odnosno među kršanima, pokušavali naći mirnije rješenje, jer treba imati na omu da su na jednoj i na drugoj strani stradavali ljudi, tu je možda zanimljivo spomenuti onu epizodu sa Svetim Franjem Asičkim, koji je uz mnogo vlastitoga rizika u jednom razdoblju primjera dok još Dalmatin nije bila pala, onda se prebacio na muslimansku stranu, dakle otišao je Al Kamilu, to je završilo gotovo tako da su Franju Asiškoga smaknuli jer su otkrili da on najozbiljnije namiravao uz to što je htio ostvariti mir, propovjedati protiv islama, a to da kako reći muslimanima nije bilo nerazboritije. Međutim, Al Kamel je poštovao tu što je ovaj došao kao svojvrsni pregovarač. Napravo je i sultan mislio da Franjo Asički ima placet samo samokrižarskog vodstva za tako što pa se onda mogao vratiti i još i ostao onda do 1220. godine među križarima, a onda se a, povuka. Dakle, bilo je različitih ideja, različitih pokušaja da se nekako taj a, i, sukop razriješi mirnije. 18 mjeseci trebalo je da se zauzme Damijeta, 18 mjeseci trebaće da križarska vojska ponovno krene u rat. Nakon podjele plijena, među kojima je bio i novac od prodaje u grobstvo dijela i stanovnika Damijete, uslijedila je rasprava o tome kome treba pripasti grad. Pelagij je bio da pripadne kršćanstvu, dakle crkvi. Ivan Brijenski, Jeruzalemskom kraljestvu. Pobjedio je Ivan. Tok su trajala ta natezanja, križari koji nisu otišli iz Egipta čekali su na novu zapovijed. Dan Jones piše Do tada je 18 mjeseci prošlo od pada Damijete i, iako je legat Pelagije ostao uvjeren da su svi danji uspjesi skoro zajamčeni, otkrio je u Damijeti čudan arapski tekst nazvan Knjiga Klementova, koji je sadržavao proročanstva koja se učini čini se predviđala veliku pobjedu. Oliver od Kelna osjećao je da neaktivnost križara u njima lijenost, porok i bezbožnost. Nitko ne može opisati kvarenje naše vojske nakon što nam je Damijeta od Boga dana, napisao je. Lijeni i meki ljudi su bili zagađeni obješću i pijanstvom, predljubništvom i bludom, krađom i opakim dobijicima. Pobjeda Ivana Brijenskog kada je u pitanju spor oko kontrole nad Damijetom nije mu donio trajnu pobjedu nad Pelagijem. Papin Legat bit će taj koji će donijeti ključnu odluku petog križarskog pohoda. Samim križarima je trebala i... Efektna pobeda, za uzimanje mjete nakon te duge opsade je bila samo jedna etapa. Tako da onda i ne treba čuditi što su odabrali dalje napredovanje i mislili su udariti na Kairo kao središte ajubitske vlasti i onda možda na jednak način da kako razriješiti cijelu tu vojnu dubiozu da se tako izrazi. Međutim nisu... Ipak računali i na reakciju one druge strane, ka, kako će ta strana se suprotstaviti tomu. Dakle, Bezovjera na, na to što su među križarima i križarskom ovovodstvu zaista mjesto i važnu ulogu imali pojedinci koji su i kako bili profesionalni ratnici, umješni vojskovođe, valjani taktičari pod pritiskom okolnosti, ali i te ideje da mogu pobijediti uz Božu pomoć, a opet se onda proširila glasina da evo samo što nije stigao taj famozni azijski kralj David u pomoć krčanima, sve je krenuo. Međutim, onda je sve zapravo vrlo brzo zastalo kod te utvrde Mansure, koje su također onda Ayubidi dali dodatno utvrditi, jer je ona stajala na putu prodora prema Kairu, je sve propalo, sve je bilo zaustavljeno. Al Kamil je i dobro odigrao, najme daje podići sve ustave, tako da do prave bitke nije niti moglo doći. Dakle, križari su se jednostavno našli okruženi tim muljevitim područjem, baruštinama, dakle, bočetom vodom, sprudovima. Ne možete onda zaista razviti pravu bitku, ali s druge strane zbog toga im je i povlačenje bilo onemogućeno 4. srpnja 1221. papin legat Pelagije zapovjedio je da vojska i hodočasnici u križarskom taboru započnu trodnevni post. 6. srpnja u tabor se vratio jeruzalemski kralj Ivan Brijenski. Njegovo iskustvo u ratovanju na Bliskom istoku govorilo mu je da je Pelagijev plan o ljetnom napredovanju prema Kairu velika greška, ali nije htio da ga se optuži za kukavičluk. Suvremenici i kroničari pišu o velikoj križarskoj sili. 630 brodova uplovilo je u Nil. Križari su okupili 5000 vitezova, 4000 strijelaca i 40.000 pješaka. Te su brojke vjerojatno pretjerane, ali križarska vojska bila je ipak velika. Nju je pratio i veliki broj hodočasnika koji su dobili zapovjed da vodom iz Nila obskrbljuju vojsku. U Damijeti je ostavljen garnizon koji je trebao čuvati ulaz u Egipat. Vojska Ajubida također se okupila, ali kada je vidjela veličinu križarske vojske, odlučila je ne izaći u otvorenu bitku. 20. srpnja križarska vojska zauzela je šalimšah. Kralj Ivan predložio je da tamo i kršćanska vojska ostane. Približavala se redovna velika poplava Nila, očekivao se i dolazak ajubitske vojske iz Sirije. pelagije je želio dalje napredovati, imao je potporu većine vojnika – Križarskim taborom proširila se i glasina da je sultan pobjegao iz Kajra. Do 24. srpnja gotovo je cijela križarska vojska bila raspoređena uzduž Bar al-Sagira. Nasuprot nje bila je vojska Ayubida. Steven Ransiman piše. Nil je narastao. Kanal je bio pun i lako ga je bilo braniti, ali prije nego što se sasvim napunio, vojska Alkamilove braće prešla ga je pored jezera Manzaleh i rasporedila se između križara i damijete. Kad je u kanal kod Šarimšaha uteklo dovoljno vode, dojedrili su Alkamilovi brodovi i presjekli odstupnicu kršćanskoj floti. Do sredine kolovoza Pelagije shvatio da je njegova vojska brojčano slabija i potpuno okružena, imala je hrane samo za 12 dana. Nakon rasprave, bavarci su uvjerili zapovjedništvo da jedina šansa leži u brzom povlačenju. U noći 26. kolovoza u četvrtak počelo je povlačenje. Bilo je loše organizirano. Mnogi vojnici nisu mogli podnijeti na puštanje svojih zaliha vina, pa su ih radije popili nego da ih ostave. Bili su u stanju stupora kada je došla zapovjed za pokret. Teutonski vitezovi ludo su zapalili zalihe koje nisu mogli ponijeti i tako su obavijestili muslimane da napuštaju svoje položaje. Dok se sve ovo događalo, Nil je ustrajno rastao. A onda je sultan Al-Kamil dao zapovjed koja će dokrajčiti križarsku vojsku. Naložio je da se dignu ustave na djeci Nil. Težak položaj križarske vojske sada je postao još gori. Govori dr. Hrvoje Gračanin, socijaka za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na posljedku, bez obrana to što je čak i Al-Kamil prethodno bio opet spreman na sporazum, dakle ponudio je križarima dok se održali da mjetu da ako se povuku vratit odmah Jeruzalem i to je bilo odbijeno već u onom ozraču koje je oslikano. Sada je Pelagije morao moliti za mir. Stvar je u tomu da je ovo sada bilo sasvim suprotno od onoga što je nudio sultan, naime Pelagije se obvezao da će križari napustiti mjetu ako im sultan omogući da se povuku bez borbe. Sultan je da kako odmah pristao, ni njemu nije odgovaralo razbuktavanje dalje borbe, da pobjedi do kraja križare bi sam trebao upotrebiti i znatne čete. Kako bi to sve završilo, nije bilo sasvim sigurno. Na početku ako bi bio poražen, možda bi izgubio ne samo vlast, nego i glavu. Dakle, Al-Kamil je bio pod sovjersnim pritiskom, tako da je obi ručke to prihvatio. Križari su poštovali taj dogovor i na posljedsku su napustili Damijetu, unato što mu su mlećani su bili protiv toga. Mlećani su tvrdili da se ipak treba onda radije zadržati u Damijetu. Sporazum s muslimanima jest možda sporazum, ali oni su protivnici, inovjerci, krivokletnici i sve najgore. Dakle, mi kao kršćani nećemo i ne moramo ih baš do te mjere poštovati, ali nije se tako što ostvarilo i zapravo tim odlaskom iz Damijete je i završio Peti križeski rat. Taj rat je na početku izgledao da će se dobro kretati, na posljedku su uspjeli evo, zauzeti Damijetu, što je bio i važan cilj kao uvod u daljne operacije, Međutim, križari su evo na kraju ostali i bez toga. Rad kao da se nije dogodio, ali je koštao kako, i u materijalnom smislu, a još više života ljudi. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić, Hrvatski radio 2021. godina.